І став справді, наче заіскрився, Точно, як у синовій повісті «Майська ніч» або «Отоплена». І пані матка заспокоїлась. Слава тобі, Господи, хоч місяць у Васильівці ще не перевівся, Бо все нині мізерніє, маліє, Ніщо переводиться, бо хіба тепер життя. От раніше, за її панянство, ото було життя, Нічого, крім радушів і рожевих мрій. Воно й тоді не приносило. А тепер самі лише болячки та старість. Та думачі обсіли до сібіч. Спробуй заснути, як те і те в голову лізе. Хіба тепер життя? Тож бо. Чекала третіх півнів. Хоч і півні тепер перевелися. Хіба тепер півні? Хриплі курчата. От раніше були півні, так півні, як заспіває, всю Васильівку розбудить. Перші проспівали, яке годиться, о півночі, другі прокукорікали посеред самої зорі, треті мали озватися у перцитанкову рані. Але щось барилися, їх і чекала з нетерпінням пані матка. Вже ніч добігала свого краю. Хіба тепер ночі, от раніше у Васильівці... Як вона заміж вийшла, ночі були справжді, чарівні, а їй не спалося. От хто наврочив, в жодному оці, хоч би та якась крихта сну, тільки наче піску в них хто понасипав. Чекала третіх півнів, щоб челись підняти. Не підніми, так до білого світу вилежуватиметься, пани які та й заходжуватися, ладнатися у дорогу. До Якою ще з вечорем усе було приготовлено. Про око пані матка, мала їхати у Київ-на-Прощу, і насправді туди зібратися. У Київ-на-Прощу. Тільки-на-Прощу не в Лавру, а, прости, господи, на Лису-Гору, збіговись ковідім. Як радив їй миргородський ворожбит, химородник і чаклун шукати сина свого Микольцю, так, з духом зібравшись, і рішила. А тому від цього рішення не відступала. До відьом, то й до відьом. А зрештою, як той казав, відьми теж люди, тільки відьми. Знаючи, люди кажуть, що бутім то десь у якійсь стіні якогось помешкання, якби то знати якого, є двері у стіні, через які можна проникнути у незвичайний світ. У минуле, сучасне і те, що ще тільки буде, далеке і близьке, у те, що за межею звичайного буття там би і знайшла Миколу. Тільки ж де вони, ті двері у стіні? Хто підкаже, як у Васильівці ніхто і не відає, де вони? Хто ж це зробить? Ні, хоч круть, хоч верть, а тільки треба довідьм їхати. На них басавлюючих Остання надія. Над Васильівкою вже господарював передцвітанок, а Будимири мовчали. Коли ж зненацька, вдаривши раз і другими крилами, подав голос перший когут, і через мить по всій Васильівці дружно запіяли передвісники нового дня. В душі стало трохи легше, перевела подих. На Русі півні завжди на добро піють а Будемири старалися. Та голосисті які. Добре, дуже добре. Крик півдня відлякує нечисту силу. Коли з Москви ще в березні прислали синові речі, плащ, циліндр, чемодан, портфель, портлен, дрожну шкатулку для письма, погрібець, рукавиці, на московський манір звані перчатками, записні книжки, книги, рукописи. Все... Що від нього лишилося, старі жінки порадили їх покласти на три дні у курнику, аби півень відспівав їх і очистив від злого впливу смерті. А вона так і вчинила, хоч і не хотіла вірити, що її микольців вже немає у цьому світі. Та обряд здійснила, тепер ось треба ще й в Київ поїхати, а півні все піють і піють, ой, добре, зачувши Будимирів. Тікають чорти у пирі, чародії і відьми. Згадавши про відьом, ще затятіше хрестилося.